Ba gure kronikalarien txandan, iabetean bein egiten dugun bezala, ba telefonuaren beste muturrean ba bainat muguruzat dugun. Kaixo egunon bainat? Kaixo egunon. Bueno, gaurko kronika zeriburuz izango da? E, ba bueno, abia puntoa izango da, e, abezen artikulu bat eta hortik e, kontatuk ditugau zatxatuk. Uh -huh. Beraz aurrera, nahi duzunean. Bai. Ba, bueno, egunero bezela, eh ABC irakurten egin nintzela, hori Bozeta taldeko egunkari ez, Diario Vasco bezela, adibidez, e, titular batek atentzioa mantzidan. Esaten zuen Nazeleas, noski baina esaten zuen ingelesak espainolaren aberastasun lexikoa usurpatzen duenean. Ta euskareekin askotan dugun kezka izaten da, herdaliz giegi gihartzen ditugula, batez ere espainoletik edo frantsesetik hartuak. Horregatik pentsa dezakegu euskera bezalako hizkuntza txikiek soinik duten arazoa dela. Baina beste bizkuntza erraldo jauek ere, ba, espainolak eta frantxesak, ba, keska bere izate dute maiz. Hain zuzen, ra, eh? espainolaren erret akademia, 16.000-a mairuan horretarako sortu dut zen, frantxesaren eragin handiegia gildia ezteko. Edo, maile bat gora hojanda, inglesarekin, ba, estatu batuetan ere badago joera, hoez? atzerriko izkuntzetati atozen maileguak guak Ba, siesta edo fiesta de hitzak, ohikoak bihurtu dira e, iztegien, e, edo zein jankiren hiztegian gaur egun. Eh, edo inglesak espainoletik maileguan hartu duen beste hitz bat inkomunikado da. Inkomunikazio geran dauden presoak deskribatzeko erabiltzen dena. Zerpentsa ematen du Amerikarrek hitza undik eta gazeleratik arteak. Bueno, Denaren gabore hon estagitzen batean joan esan dezak egun espainola atzerriko hizkuntza dela estatutuetan. Eh, abesteko artikulua gueltatuz alerta gorria pizten du kazetariak eta irakurle espainarrari galdera zuzena botatzen dio. Zer garaba? Bronxeko Puerto Riko tarakala. Eta adibidez asko agertzen dira artikuluan eta bietakoak selfie hitza da. Gauregune donoren entzun dezakeguna. Eh, self horrek ekioa markatzen du eta hortik dator Nord bere buruari bakarrik edo jende beia horekin argazkia ateratzea Een eta mugikorrekin egiten di gainera Butatzen zaitu gutxi zarean aurkitu nuen esaldi bat esaten du len, autofoto deitzen zitzaion eta txoniek egiten zituzten Oain infamatuek egiten dituzte eta selfsi deitzen zalea Eta egia da ininglesak eman dezaiokeela ukitu moderno bat eza nahi denari nor bere hizkuntza erabilita kostata lorten dena hala dio kasetaria artikuluan Espainolanen aldaera honek anglisismoak asimilatzean datzanak akademikoeki pertsillorik es izan arren praktikan ez erabiltzeak zaputz bilakatzen duiztuna zaputz eh, jatorrizko bertsi, bertsioan deskastado bilakatzen duiztuna eh, kosmopolitismorik gabeko eta neurri batean esango nuke arrazoia duela Euskarak ere Ezan bezala, gaztelanea eta frantxesean eraginaz gain inglesaena ere jasotzen du honetan. Batzuetan lowkos konpainietan erosten ditugu bileteak, bestetan mainstream musika entzuten dugu, edo jakaslearen feedbacka jasotzen dugu. Eta hipster ezinguratuta bizigara. Erabilia ere erabiliaz, itu batzuk hondo integratu dira euskaran. maila fonologikoan esateago, ING, ING bukatzen diren itzak, Enerekin ahoskatzen ditugu Euskal Herriko leku askotan. Adibidez, ba, marketina edo mertxanda izina. Azken hau, e, mertxanda izina, luze egia izaki, mertxana ditzen zaio orain gizarteko giro progreanetan. Frakina da, jatorri anglosaxiko itzonatuetako bat, dauregun askotan entzuten duguna. E, polita irutuko litzai daki, itzauek, enerekin idazten hasiko agina Artikuloaren autoreak ezaten duen bezala, sarri gure izkuntzan baditugu baliokideak. Baina, dugu itz ingelesa erabile. Argi dago ez duela berdine maten belarrira feedbacket edo atzera elikapenak. Kontrako muturra ere bagago, noski. Ingelez gehi egiz artea zure diskurtsoan. Oitura gorro tabarria, nire guzturako. E, e, edoi etxarte poetak, e idatzi zuen artikuloa targi handuela pare bat urte doela, e, berritxarrak musikataldea larrutuz. Eta iruzkin kritiko asko jasotzituen, berein gelesaren gehi egizko erabiela zela eta beste gauzen artean noski. Eta esaten zuen edoietxartek erabiten zuen olako espresioak ez, e, epik problemik gabe egiten zuela zerbait, city music asko dagoela hemen, eta batek guan jo gehiago ezaten zuen guai bat dela, gehi Ingelesgail datik testua. Eta berrezenuen oni buruz itxei nai, baina pizka desideratu ei naiz. nahi inuena zen hizkuntza txiki bat itxe egiten dugunok, kezka hauek edukitzea normala dela. Eta nolabait, nolabait mugatzen ez inguruan ditugun hizkuntza erraldoien eragin handi jasotzeko arriskoa dagoela. Baina eta berriro, eta azkeneko abetziko artikulura vuelta tutan, espainola bezalako hizkuntza bat egunaka milioi iztun dituena, hitz egiten duen batek, halako kezkadukitzak, nazionalismo ikutu bat erakutxeo du. Batzuetan norberi izkuntzaen nagusitasuna ipatzen anio. E, bueno, ez da oso zelenguizta izan beharrik, entzatzeko abezeko kazetariak ikuskuntu hori duela. Eta horren froa esaldi hau lintzateke. E, bueno, horrela deskribatzen du gaztelania erabiltzeko modu ingeleztu hori. Eta... E, haipu honek inbukatzen dut e... zehago horrela dio zentzurik abeko gutxiagotasun konplexoaren sublimazio moduko bat geurea bezalako hizkuntza batean egonkortuta daudela kontuan hartuta iztunen aldetik ingelesaren iztunen aldetik ingelesaren gainetik dagoena eta zer esanik ez arlo kulturalean Enfin, fin soberan daude mhm <gülsum> Ba guzti horrekin gelditzen gara, baina ezker mila gurean izategatik Bale, zure hienzutegatik